5. Kora ősz, kőfalak, foltos mezők, füves lejtőkön legelésző birkák, drámai mészkő sziklák, sziklák és sziklák, minden irányban egy újabb gyönyörű lila láp. A táj nem volt olyan híres, mint a tóvidék nyugatra, de még mindig lélegzetelállító volt, és a brit történelem néhány nagy művészét is megihlette wordsworth például. Sikerült elkerülnöm, hogy az iskolában elolvassam az öreg úr műveit, de most úgy gondoltam, átkozott túl jó lehet, ha errefelé is eltöltött egy kis időt. Szentségtörésnek éreztem, hogy egy sziklán állok-e hely felett, és megpróbálom eltörölni a térképről. Persze ez csak színlelt megsemmisítés volt. Valójában nem robbantottam fel egyetlen völgyet sem. Mégis minden nap végén úgy éreztem, hogy sikerült. Tanultam a pusztítás művészetét, és az első dolog, amit megtanultam, hogy a pusztítás részben kreatív dolog. A képzelettel kezdődik. Mielőtt elpusztítasz valamit, el kell képzelned, hogy elpusztul, és én már nagyon jól tudtam elképzelni a völgyeket füstölgő pokolként. A gyakorlat minden nap ugyanaz volt. Hajnali felkelés, egy pohár narancslé, egy tál zapkása, majd aztán irány a mező. Amint a napfény előntötte a horizontot, elkezdtem beszélni egy repülőgéppel, általában egy hókkal. A repülőgép elérte az IP-jét, a kiindulási pontot 5-8 tengeri mérföldre, majd megadtam a célt és kiadtam az indítási engedélyt. A repülőgép megfordul és elindul. Átbeszélem vele az útirányt az égen, a táj felett, különböző tájékozódási pontokat használva, Elalakú erdő, téj alakú gát, ezüstpajta. A tájékozódási pontok kiválasztásakor azt az utasítást kaptam, hogy kezdjem a legnagyobb tereptárgyakkal, aztán lépjek át valami közepes méretűre, majd válasszak egy kisebbet. Azt mondták, képzeljem el a világot hierarchikusan. Hierarhia? Azt mondod? Azt hiszem ezzel megbirkózom. Minden alkalommal, amikor egy tájékozódási pontot kijelöltem, a pilóta visszaszólt. Megerősítem. Vagy másképp, vizuálisan is látom. Ezt tetszett. Élveztem a ritmust, a költészetet, a meditatív éneklést. És mélyebb értelmet találtam a gyakorlatban. Gyakran gondoltam, ez az egész játék nem igaz? Rávenni az embereket, hogy úgy lássák a világot, ahogy te látod, és mindezt visszaigazolják neked? Általában a pilóta alacsonyan repült, 500 láb magasan, a felkelő nap magasságában, de néha lejjebb küldtem, majd gyorsan feljebb. Ahogy hangsebességgel felém száguldott, visszahúzódott és 45 fokos szögben felfelé kilőtt. Aztán újabb utasításokat adtam. Ahogy a gép elérte a röppája csúcsát, és kitekerte a szárnyait, ahogy helyzete kiegyenlítődött, és elkezdte érezni a negatív G-erőt, úgy látta a világot, ahogy én azt lefestettem neki, amikor ismét zuhanó repülésbe kezdett, majd lecsapott. Hirtelen felkiáltott. Célpont. Aztán. Tisztán kivehető célpont. Ezt megerősítettem. Tiszta célpont. Vagyis a bombái csak a levegőbe olvadó szellemek voltak. Aztán vártam és éberem figyeltem a színlelt robbanásokra. A hetek csak úgy repültek.